15. Mintha egy hatalmas lékkalapács tetején ülnék. 1984-től 1986-ig. Gyakran kérdezik tőlem, miért törekszem folyton újabb és újabb világrekordokra, akár motorcsónakkal, akár hőlégballonnal. Azt szajkózzák ekkora sikerrel, ilyen sok pénzzel és boldog családdal a hátam mögött, Egyszerűen csak élveznem kellene, amit elértem, nem pedig állandóan kockáztatni az életem. Ez persze igaz, és részben egyet is értek vele. Szeretek élni, imádom a családom. Még a gondolat is elborzaszt, hogy Joand özvegyen, holit és szemet pedig árván hagyjam hátra. A másik felem viszont új kalandokra vágyik, és folyton úgy érzem tovább kell feszegetnem a korlátaimat. Ha jobban belegondolok, szeretek az életből a lehető legtöbbet megtapasztalni és meríteni. Azok a fizikai megpróbáltatások, amelyeken keresztül mentem, olyan különleges dimenziókba emeltek, amelyek segítségével még több lelkesedéssel tudtam magam belevetni az üzletbe. Ha lemondanék az ejtőernyőzésről, a hőlégballonozásról és arról, hogy áthajózzam az Atlanti óceánt, jóval szegényebb lenne az életem. Eszembe nem jut, hogy balesetben halok meg. Ha mégis úgy lesz, akkor is csak annyit mondhatok, tévedtem, és a körülöttem élő, megrögzött realistáknak lesz igazuk. De legalább megpróbáltam. Amellett, hogy az e fajta kalandok mekkora izgalmat jelentenek, a szervezést is rendkívül élvezem. Amikor nagy kalandokra készülünk, a csapaton belül nagyfokú bajtársiasság alakul ki. Ha pedig rekordkísérletre indulunk. Nem csak a technikai bravúra cél, hanem a közönség támogatása láttán hazafias érzelmeink is fellángolnak. Korábban is sok brit szeretett volna az Antarktison Scott nyomdokaiba lépni. Én is büszkén teszem ezt. Az első nagy rekordkísérletem a kék szalagdíj visszaszerzése volt Nagy-Britannia számára. A viktoriánus gőszajók gőzhajók korában az elismerést az Atlanti óceánt leggyorsabban átszelő hajó kapta, és ez 1893-ban a brit Conard line volt. Ezután háromszor németek szerezték meg, majd 1906-ban a Konard visszanyerte a címet a Lusitiana nevű hajóval, amit 1915-ben egy német tengeralt járó Az első világháború után megint a németeké lett a díj, majd 1933-ban az olasz Rex nevű hajóé ami 29 csomós átlagsebességgel szelte át az óceánt. Az angol hajós és brit parlamenti képviselők, Harold Hels pedig a kék díj elismeréseképpen hatalmas kupát készítetett, így innentől kezdve a verseny nyertese a Hels kupát is megkapta a díjjal együtt. A versenykiírásban Hales megfogalmazta a díj megszerzésének feltételét, miszerint az a hajó kapja, amelyik a legrövidebb idő alatt szeli át az Atlanti óceánt. A start az Ambrose Lightship kikötő az amerikai partoknál, a cél pedig a délnyugat-angliai Skylays szigetek mellett található Bishop Rock világító torony. Hélsz a méretekről nem tett említést, de azt kikötötte, hogy kizárólag személyszállításra alkalmas hajó indulhat a versenyen. Akkor még senki nem gondolta volna, hogy egy kisebb hajó biztonsággal versenyre kelhet a nagy óceánjárókkal. A Hales ezután a Normandi nevű francia utasszállító nyerte el, amely legelső útján 30 csomós átlagsebességgel szelte át az Atlanti óceánt. 1952-ben, mielőtt véget ért a nagy óceánjáró kora, a díjat az SS United States nevű hajó vitte el három nap, 10 óra és 40 percen belüli idővel. A kupát ezután az Amerikai Tengerhajózási Múzeumban állították ki. Harold Hills pedig sajnos nem érhette meg az SS United States diadalát, mert a sors furcsa fintora folytán egy hajóbalesetben a temzébe fulladt. A hatalmas óceánjárók fénykora azonban leáldozott, amikor az emberek az új közlekedési eszközt, a repülőgépet kezdték használni. A Hales így feledésbe merült. Aztán 1980-ban egy Ted Tolman nevű hajóépítő elhatározta, hogy újjáéleszti a kék versenyt, és megpróbálja visszanyerni a briteknek a kupát. Ehhez azonban olyan hajót kellett építenie, amely három nap, 10 óra és 40 percen belül képes átszelni az Atlanti óceánt. Az SS United States lenyűgöző méretekkel rendelkezett. ezer tonnát nyomott és ezer lóerővel bírt. Ráadásul sebességrekordja is elismerésre méltó volt, ugyanis átlagban 35,6 csomóval, 64,3 km per órával hajózott. Ted ezzel a hatalmas 52 ezer tonnás úszómedencés és versenyzongorás monstrummal szemben egy könnyű katamaránt tervezett. Az óceánt egy kisméretű gyors hajóval átszelni rendkívül veszélyes vállalkozás. Az egyik legnagyobb kockázatot a hullámok jelentik, hiszen a nagyobb gőzhajók egyszerűen átszelik a nagyobb tengeri hullámokat is. Az utasok lehet, hogy egymás karjaiba zuhannak a táncparketten, de a hajó hajósebességét az erősebb hullámzás sem befolyásolja. Viszont egy kisebb hajó orrát 30 csomós sebességnél a rossz kormányzása a hullám oldalába merítheti, és így az egész hajót átfordíthatja, vagy akár ketté is törheti. Ted Tolman egy 19,8 méter hosszú katamarán tervezett, amit 1984-ben be is mutatott. Az SS United States két kisebb katedrális méretű, 240 ezer lóerős motorjával szemben Ted két darab, 2000 lóerős motort épített be, amely csendes vizeken 50 csomós sebességgel tudta hajtani a katamaránt. Persze más egy szélcsendes tavon 50 csomóval hajózni, mint ugyanezt a sebességet az Atlanti óceánon elérni több mint 6 méter magas hullámok között. Ted tisztában volt azzal, hogy szerencsés esetben 35 csomóval tud haladni, az átkelésre így is három-négy napot saccolt. A kérdés csak az volt, hogy három nap és 9 óra, vagy három nap és 11 óra lesz-e a szintidő. Tednek 1984-ben elfogyott a pénze, és engem keresett meg, hogy hajlandó lennék-e szponzorálni az utat. Cserébe felajánlotta, hogy elnevezhetem a hajót és részt vehetek az átkelésen. Ted a földet korábban megkerülő Chey Blit versenyzőt már korábban felkérte, hogy tartson vele. A Virgin Atlantic nemrég kezdte meg a működését. Én pedig jó lehetőséget láttam arra, hogy így növeljem a légitársaság ismertségét. Közben persze az is vonzott, hogy visszanyerhetem a kupát Nagy-Britannia számára. Ráadásul úgy véltem, egy sikeres átkelés az Atlanti óceánon. Kiváló reklám lenne a Virgin, New York, London útvonalon közlekedő járatának. Mennyire vagy fit? kérdezte Cséj. Eléggé feleltem. Az nem elég, válaszolta Cséj. Utasok számára nincs hely. Ha velünk tartasz, hozd formába magad. Ekkor kezdtem el életem legkeményebb fitness programját. Olyan lesz, mintha három napig csak püfölnének, magyarázta Ted, amíg az edzőteremben szenvedtünk. Erősnek kell lenned, hogy kibírd. Az S. szó beleegyezett, hogy üzemanyaggal szponzorálja az utunkat. Ezután a cég egész igazgató tanácsával elfogyasztottunk egy ünnepi ebédet. Szeretném mindannyiuknak nagyon megköszönni, mondtam. Az út remekül sikerül majd, mi pedig a lehető legintenzívebben reklámozzuk a BP-t mintha a kisebb piszegést hallottam volna, de nem zavartattam magam és folytattam. Az összes tankerre ráragasztjuk a BP logóját, nem csupán a saját hajónkra, ez jót fog tenni a BP ismertségének. Ezek után senki nem keveri össze a céget régi vetélytársával. Ekkor felnéztem és az asztal másik oldalán megpillantottam a hatalmas ESSO logót. Rögtön belém hasított, hogy nyelvbotlás az egész. Az esszó vezetői elképedve meredtek rám, mintha egy szellem állna előttük. A földre roskattam és bemáztam az asztal alá. Annyira sajnálom, mondtam, és elkezdtem a cipőjüket suvickolni. Az esszó szerencsére állta a szavát, és a történtek ellenére szponzorálta az utat. A hajó legénysége végül két hónapos felkészülési időszak után készen állt az útra. Joan már nyolc hónapos terhes volt második gyerekünkkel, én pedig kétségbeesetten reméltem, hogy időben visszaérek a szülésre. Az első szakaszban azonban három hétig New Yorkban vesztegeltünk, mert arra vártunk, hogy kitisztuljon a viharos idő. Ez alatt ide-oda ingáztam London és New York között, hogy Joan mellett lehessek, amíg végre elérkezett az idő az indulásra. A levegőben addigra már nyolcszor átszeltem az Atlanti óceánt, és úgy éreztem, kilencezer méteres magasságból már mindent tudok róla. A vihar elült, mi pedig zöld lámpát kaptunk az indulásra. Joan megnyugtatott, hogy jól van, és nyugodtan mehetek, még két hete volt hátra a kiírt időpontig. Kihajóztunk menhettemből és elindultunk éjszak felé. A Virgin Atlantic Challenger és a régi óceánjárok között volt még egy óriási különbség. Míg a 30-as évek utasai jazzre táncoltak és karikadobálósat játszottak a fedélzeten, mi szűkülésekbe kötözve hánykolódtunk rendületlenül. A hajó motor fülsüketítő zaja és az állandó zúgás közepette olyan érzésem volt, mintha egy hatalmas légkalapás tetején ülnék. Alig szóltunk egymáshoz, mozogni sem nagyon tudtunk, Ebben a helyzetben kellett elviselni a végtelennek tűnő hánykolódást, ütődést és rászkódást. Az első nap vége felé rádióüzenetet kaptam. Richard szólalt meg Penny. Joan bevitték a kórházba, és nemrég kisfiú szült. Rose végig bent volt vele, mindenki jól van. Bár a fogadalmamat megszektem, de legalább egészséges gyermekünk született. Mindannyian üdvri valgásban törtünk ki. Steve Ridgway, a legénység egyik tagja, még pesgőt is bontott, hogy koccincsunk Joan és újszülött fia megészségére. Nem kellett különösebben rázni az üveget, mert a dugó magától kilőtt az üvegből, és a pesgő bugyborékolva tört elő, így lehetetlen volt meginni. Az ital habzott a fogunk között, és pezsegve folyt le a torkunkon. Az egyik kötélbe kapaszkodva elvergődtem a hajó oldaláig, a vízbe dobtam az üveget, ami aztán sokáig úszott a hullámokon. Most még inkább sietnem kellett, hogy minél előbb hazaérjek, és láthassam Joand, holly és a kisfiunkat. Az átkelés simán világrekord lehetett volna. Három nap volt mögöttünk. Ennyi idő alatt tettük meg a testet-lelket kimerítő 4823 kilométert, mely során 1200 kilométerenként háromszor álltunk megtankolni. Az üzemanyag szállító hajók óriási felhőkarcolóként magasodtak felettünk, és még nyugodt tengeren is veszélyes és félelmetes volt a közelükbe menni. A tankolást úgy bonyolítottuk, hogy legalább 30 méterre megálltunk a hatalmas tankertől, ők pedig egy szigonnyal felénk dobtak egy bójában végződő kötelet, amit a fedélzetre húztunk az utána eresztett hosszú üzemanyagcsővel együtt. Miután rögzítettük, megadtuk a jelet, hogy engedhetik az üzemanyagot, nekünk pedig a benzinszaktól és a hullámveréstől felfordult a gyomrunk. Ahogy a hajó széléhez botorkáltunk hánni, kis hián nekiütöttünk a tanker hatalmas, sötét rosdás oldalának. Már Írországhoz közeledtünk, és alig néhány száz kilométer volt hátra az érkezésig, amikor óriási viharba keveredtünk. Ekkor már három teljes napja hánykolódtunk a tengeren, de ez mindennél keményebb volt. A hajót felaládobálta a víz, mi pedig az üléseinkbe kapaszkodtunk, és semmit sem láttunk. A Skyli szigetekhez közeledve, alig száz kilométerre a végcéltól és a Hells hatalmas hullám kapta el a hajót, és egy pillanat múlva a hajómérnök Pete dovni harsányan felüvöltött. – Sőjedünk, ketté tört a hajó, azonnal ugorjatok ki! S.O.S., S.O.S., S.O.S., sűlyedünk, mondta be rádión csé. A Virgin Challenger süllyed, kiszállunk. héted! fordult hátra csé. Te vagy a kapitány, neked kell utoljára elhagyni a hajót. A hajó pillanatokon belül tényleg sűjjedni kezdett. Az első mentő csónak beleakadt valamibe és kiszakadt. A tartalékot gyorsan átdobtuk a fedélzeten és meghúztuk a szelep kötelét. Senki ne sem pánikba, kiabálta csé. Nem kell kapkodni, csak szép nyugodtan. Ahogy a kötelekbe kapaszkodtunk, és igyekeztünk beszállni a mentőcsónakba, Csé elkiáltotta magát. Gyorsan, gyorsan, süllyed, siessetek! A felfújható mentőcsónak parányi volt, tetején sátor tetővel, mi pedig úgy hánykolódtunk összekapaszkodva fel és alá a tengeren, mintha hullámvasúton lennénk. Én ültem a rádió mellett, a kezembe vettem a mikrofont, segélykérésünket a brit girály légierő Nimrod típusú gépe vette. Megadtam a pilótának a pozíciónkat, ő pedig gyorsan továbbította a közelben cirkáló hajóknak. Hárvan is elindult a könök felé, szólt vissza a pilóta rövid időn belül. Nem biztos, hogy megfelelő sorrendben mondom, de arra felé halad a New Yorkba hajózó QL-2. Értesítettük a légierő egyik helikopterét, és egy jamaikába tartó hajó is arra jár. Szálljanak fel az elsőre, amelyik odaér. Mondd meg neki, hogy nem fogok felszállni egy jamaikába tartó kibaszott óceánjáró hajóra, közölte Csé. És New Yorkba sem akarok visszamenni. Küldjétek a helikoptert! Rendben, szóltam vissza a rádión, de úgy döntöttem, nem továbbítom Cséj üzenetét, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen kéréssel álljunk elő. Ted szólni sem tudott a döbbenettől. Az álma oda veszett. A mentőcsónakból láttuk, hogy a Virgin Challenger farának már csak a vége látszik ki a vízből. A hajó többi része szinte teljesen elmerült. Nem látszott már más, csak a Virgin felirat. Nos, Richard, mutatott a logóra Csély, megint a tiéd az utolsó szó. Várakozás közben rákeztem az ismert, We're all going on a summer holiday kezdetű darra, amit mindenki még ted is velem együtt énekelt. Végre odaért hozzánk a Karib szigetek felé tartó gízt óceánjáró. Egyenként húztak fel minket a hajóra, mi pedig hátrahagytuk az üresse hánykolódó mentő csónakot. Még jól jöhet egy hajó törötnek, jegyezte meg Csély. A hajó utasai az étteremben épp a vacsorához készülődtek. Tisztára úgy festettek, mint a régi idők óceánjáróinak utasai. Mindenki elegáns öltözékben, a férfiak smokingban, a nők estéiben. Az átázott nylon overálunkban igencsak furcsán festettünk ebben a milliőben. Szegény fiam, fordult hozzám egy idősebb hölgy. Szóval még nem is látta az újszülött fiát. Még nem, feleltem. És mivel jamaika felé hajózunk, attól tartok egy darabig nem is fogom. Nézze csak, itt van róla egy fotó. Legnagyobb megdöbbenésemre előhúzta az aznapi Evening Standardet, amelynek címlapján megpillantottam takaróba bugyolált pici fiamat, és természetesen azonnal eltörött a mécses. Ebben a pillanatban egy mentőegység rádió megkérdezte, ki a hajónkat. Persze, feleltem. A hajóablakból még mindig láttam a vízből kikandikáló hajófart. Te idióta földremcséj. Ugye nem akarod még egyszer látni azt a hajót. Az már csak egy nagy halom beázott és használhatatlan elektronika, ráadásul a biztosítótól sem kapsz egy fillért sem. Egy pillanat szóltam a rádióba, mindjárt visszahívom. Amint letettem a telefont, és cséjjel kinéztünk a Virgin Challengerre, épp a habok martalékává vált. Egy hónapba telt, amíg már nem csengett a fülem, és attól tartottam végleges agykárosodás szenvedtem. A kék szalagot és a hélszkupát viszont nem nyertük el, így nem végeztük beküldetésünket, pedig mi eltökéltük, hogy visszaszerezzük Angliának a díjat. Cé és én is úgy éreztük, hogy azután, ami a Challengerrel történt, nem katamaránt, hanem egy egytörzsű, jóval erősebb hajót kell építenünk. Mivel Ted Tolman katamaránon kívül nem akart más típus szervezni, kiszállt a projektből. Mi pedig új csapatot szerveztünk Ted Tolman legénységének három kulcsemberével, Chris Wittivel, Steve ridgeway és Chris Mossal, akik, ellesleg arról érdeklődtek, dolgozhatnának-e a Virginnek. Jay Blith vitorlás szakértő velünk maradt és segített megtervezni az új hajót. 1986. májusában a Virgin Atlantic Challenger 2-t Michael Kenti herceg bocsátotta vízre. A hajó 22,8 méter hosszú volt, és csak egyetlen törzsből állt. Bíztunk benne, hogy elődjéné a jobban bírja majd a tenger viharait. Amikor azonban először vitorláztuk vele körbe Anglia déli partjait Selcom Bay felé, egy hatalmas hullám kis síján felborította. Annyira erős volt, hogy mindenkit végig a fedélzeten, a legénység egyik tagja, Pete Downey, pedig eltörte a lábát. Az arcára kiülő fájdalom nem is a sérüléséből, hanem sokkal inkább abból eredt, hogy rájött, ilyen állapotban nem tarthat velünk. Csének elrepett az egyik lábúj csontja, Steve pedig majdnem a vízbe zuhant. Egy szóval úgy érkeztünk meg Szelkomba, mint egy betegszállító hajó utasai. Elevickéltünk New Yorkba, és megint a jó időt vártuk. Aztán, amikor 1986-ban egy napos júniusi reggelen kihajóztunk New York kikötőjéből is, elindultunk Nova Scotia irányába, újra felkészültünk a viharos hánykolódásra. Ezúttal nem volt olyan rossz a helyzet, mint első alkalommal, és a vártnál gyorsabban el is hagytuk Amerika keleti partjait. A lehető legnagyobb sebességgel hajóztunk, amíg el nem értük az első üzemanyag tankert új fullant partjainál. Megtankoltunk és tovább indultunk, miközben besötétedett. A nyári éjszakák amúgy is rövidek voltak, ami az északkeleti irány miatt csak tovább csökkent, így mindössze öt óra sötétséggel kellett Ekkor Ekkora radarra hagyatkoztunk és úgy próbáltunk meg hunyorogva belenézni éjszakai távcsövünkbe, de fogalmunk sem volt, mi van előttünk. Ilyen sebességgel végighajózni az éjszakában olyan, mintha bekötött szemmel vezetnénk, és ennek köszönhetően kis híján neki is mentünk egy felszíre emelkedő bánának. A második napra kifogytunk a bennünket hajtó adrenalinból és már csak a szörnyű, könyörtelen hánykolódást éreztük. Minden hullám magasra dobta, majd a mélybe ejtette a hajót, amit már-már nem voltunk képesek nevetve elviselni. Ezért, mivel mást nem igazán tehettünk, összeszorítottuk a fogunkat, és úgy próbáltuk meg átvészelni a viszontagságokat. Kanada partjainál az RV-2 nevű második tanker felé közeledtünk, ahol állandóan a jéghegyekre kellett figyelnünk. A nagyobbakat jó előre jelzi a radar, azokat könnyedén el lehet kerülni, a kisebbek viszont sokkal veszélyesebbek. Ezeket a radar nem mindig jelzi, és száz tonnás egy pillanat alatt ripityára törhetik a hajó törzsét. Ami azt illeti, még egy babzsák méretű jégdarab is komoly károkat képes okozni a hajón. A legnehezebb az volt, hogy egy idő után teljesen elsüketített bennünket a motorok hangja, és nem nagyon tudtunk koncentrálni, pedig az útból még több, mint 3200 kilométer volt hátra. A percek vánszoroktak, Ilyenkor volt szükség a csapat összetartására, ezért felváltva buzdítottuk egymást, hogy valahogy túljussunk a mély ponton. A második tankolás után sebességbe tettük a motorokat, hogy időt nyerjünk, de egyszer csak köhögni és fulladozni kezdtek, majd leálltak. Eki Rustig, az új hajómérnökünk, lement a motorházba, hogy megnézze, mi a helyzet. Elborzadva jött vissza. Kiderült ugyanis, hogy az üzemanyag szűrőket elborította a víz, ami katasztrofális következményekhez vezethet. Eki mintát vett és kiszámolta, hogy minden tizenkét tonnányi megtankolt üzemanyagba négy tonnányi víz került. Senki nem értette, mindez hogyan történhetett, de nem volt idő lamentálni. Talán az esszó igazgatósága így bosszulta meg a BP-s nyelvbotlásomat. Mivel a dízel és a víz összekeveredett, az egész üzemanyag tartályt ki kellett üríteni, hogy aztán újra megtölthessük üzemanyaggal. Az esszó hajója megint mellénk állt. Megtankoltunk, ami újabb három értékes órát vett el az időnkből. Beindítottuk a motorokat, ám azok megint leálltak. Addigra már este 11 óra volt, mi pedig már 7 órája vesztegeltünk a hatalmas tartályhajó mellett a jeges óceán kellős közepén. Már nem nagyon volt esélyünk arra, hogy rekordot döntsünk, és közben egyre nagyobb hullámok jöttek. Közeleg a vihar, közölte Csé. Ennek felesett tréfa. Az első nap gyönyörű időben hajózhattunk, amit nem egy hirtelen vihar váltott fel, hanem annál sokkal rosszabb. A hajót hamarosan 15 méteres hullámok dobálták. Felállni sem mertünk. Az egyik pillanatban az esszó tanker még felettünk volt, mintha bármikor ránk zuhanna, a következőben pedig már mi lebegtünk jóval fölötte, és attól rettegtünk, hogy a hullám tetejéről egyenesen rácsúszunk. A dízel folytogató bűze addigra már mindannyiunk gyomrát felkavarta, fájdalmasan öklendeztünk és okáttunk. Túlélő ruhánkat átáztatta a víz és a hányás, arcunk fehér és zöld színben játszott, hajunk pedig megkeményedett a fagytól. Nem érdemes folytatni, üvöltötte a fülembe Csély. Beszéltem a többiekkel, elegük van, kimerültek, az út lefújva. Sajnálom, Richard! Tudtam, ha ezt a kísérletet is elbukjuk, nem lesz harmadik esély. Ezért ki kellett tartanunk, nekem pedig valahogy meg kellett győznem a többieket. Hát, ha beindulnak a motorok, aztán meglátjuk, meddig jutunk el, kiáltottam. Rajta, gyerünk! Megkértem az Esso Tanker fedélzetén dolgozó Steve motor motorszakértőt, hogy jöjjön át segíteni. Egy csörlővel át is emelték a hajó oldalán. Elképesztően bátor tett volt Steve részéről, hogy a hatalmas hullámverésben himbálózó két hajó között ezt egyáltalán megpróbálta. Tökéletesen időzítettek, majd sikeresen átlendítették a hajónk fedélzetére, Steve pedig gyorsan lecsatolta magáról a szíjat, nehogy egy másik hullám visszaráncsa. Aztán lement Ekihez a motortérbe, és bár szűkös volt a hely, együtt újra kiürítették a tartályokat, majd feltankoltak ismét. Én is bepaszíroztam magam melléjük, hát ha tudok segíteni. Szerencsére nem kellett könyörögnöm steve hogy maradjon velünk. Már csak az élvezet kedvéért is megnézem, hogy alakul, közölte maszatos olajos arccal. Ezt halván hirtelen úgy éreztem, még van esély. Még mindig van víz az üzemanyagban, de azt menet közben ki lehet szűrni. Ezt a műveletet néhány óránként kell majd megismételni. Felvonszoltam magam a fedélzetre, ahol Cséj épp a hajó oldalánál hányt. Megragadtam a vállát. – Steve, velünk marad! – kiáltottam a fülébe. – Tovább mehetünk! – Mindennek vége, Richard! – ordította vissza. – Vége az egész kibaszott útnak! A hajó bedöglött! – Tovább kell mennünk! Üvöltöttem. Egy darabig úgy álltunk ott, mint két részeg, akik egymás vállába kapaszkodnak, és farkas szemet néznek. Szakálunkon hányás nyomai, a tengervíztől, meg a dízelgőztől, a szemünk vörös és véreres, arcunk falfehér, a kezünk csupa sebés vér. Ekkor egy újabb hullám dobta meg a hajót, minket pedig hold fáradtan egymáshoz taszított. Gyűlöltük ezt a hajót, gyűlöltük ezt az utat, és gyűlöltük ezt az időjárást. Sőt, abban a pillanatban minden kétséget kizáróan egymást is nagyon utáltuk. Folytatnunk kell az utat, ismételtem megszállottan. Egyszerűen folytatnunk kell és kész, nincs más választásunk. Te mit tennél, hazavontatnád a hajót? Úristen, te még nálam is rosszabb vagy, felelte Cséj. – Rendben van, adjunk magunknak még egy utolsó esélyt! Megöleltem, aztán mindketten a hajó korlátnak csapódtunk. – Emberek! kiáltott Csély a legénységre. – Indulás! Minden erőnket összeszedtük, és megpróbáltuk a lehetetlent. Többször újra tankoltuk a hajót, Eki és Steve finomhangolták a motorokat, amelyek végre újra beindultak. Igaz, úgy köhögtek és köpködtek, mintha bármikor felmondhatnák a szolgálatot, de legalább működtek, és nem kellett eveznünk. Elbúcsúztunk az s tankertől, majd kihajóztunk a szürkésen morajló nyílt óceánra. Ezzel eltávolodtunk a dízel szaktól, és kicsit ugyan jobban éreztük magunkat, de mindannyian kimerültek voltunk. Olyan volt, mintha egy boxoló újra és újra gyomor szájon vágott volna. Mindenki magába roskadva ült a helyén, és igyekezett túlélni a végtelennek tűnő órákat. Én egyre csak azt ismételgettem magamban, hogy tovább kell mennünk. Ráadásul nem csak az időjárás viszontagságait és a dízelgőzt kellett elviselnünk, hanem az összeomlás ellen saját magunkat is le kellett győznünk. Az szűrők négy óránként annyira eltömődtek, hogy ki kellett cserélni őket. Ekkor leállítottuk a motorokat, Steve és Eki elvégezték a feladatot, mi pedig folytattuk az utat. Ahogy teltek az órák, egyre világosabbá vált, hogy nem lesz annyi tartalék szűrőnk, amivel kihúzhatnánk a következő tankerig. Márpedig akkor leállnak a motorok, mi meg az óceán közepén hánykolódunk majd. Felvettem a kapcsolatot egy Nimrod géppel, miért is ne, ami éppen elrepült felettünk. Ezek a tengerészeti járőrgépek légterületfelügyeleti és felderítési célból az Atlanti óceán fölött köröznek, s ritkán találkoznak olyan kis hajóval, mint a miénk. A pilóta azt javasolta, hogy hívna egy másik gépet, ami ledobná nekünk a tartalékszűrőket, de ehhez engedét kell kérnie. Rádión felhívtam Tim Powellt, aki az Oxford Street-i megasztorból irányította a központunkat. Tim, segítségre van szükségünk! Kellene néhány tartalékszűrő, egy Nimrod gép felajánlotta, hogy ledobja, de engedét kell kérniük hozzá, méghozzá legfelülről. Tim egy órán belül egyeztetette a Downing Street-i illetékesekkel, egy harci repülőgép pedig felszállt egy adag szűrővel Nem is hallottuk, amikor megérkezett. Egyszer csak előbukkant a szürke felhők mögül, egészen alacsonyan süvített el felettünk. Hatalmasnak tűnt, és bár nem sütött a nap, mégis mintha minden fényt eltakart volna, akkora árnyékot vetett ránk. A hajó is belerászkódott, olyan közel zúgott el a nimród felettünk, majd ledobott elénk a vízbe egy bójára erősített csomagot. Mindannyian táncra perdültünk örömünkben. Csé alacsonyabb fordulatszámra állította a motorokat, és megcélozta a parányi piros bóját. Steve egy hosszú horoggal kihalászta a vízből, mi pedig a hajóra emeltük. Egy acél doboz volt, teleszűrőkkel, a tetejére tettek még néhány tábla csokoládét is, és egy kézzel írt üzenetet, amelyen ez állt. Sok szerencsét. Felhívtuk rádióna a fölöttünk keringő pilótát, és megköszöntük neki a segítséget. Itt van velem a fedélzeten egy táb is, mondta a pilóta. Az egész ország értetek izgul. Kitartás, fiúk! Elértük a harmadik Eszó hajót. Feltankoltuk az üzemanyagtartályokat, aztán két nap után először magunkba tömtünk egy kis melegételt, és eltökélten indultunk tovább az utolsó szakasz felé. Úgy számoltunk, ha meg akarjuk dönteni a rekordot, ahhoz az utolsó 12 órában tartanunk kell az átlag 39 csomós csomó sebességet, ami a lestrapát motorjainkkal egyáltalán nem volt könnyű feladat. Közben még rosszabbra fordult az idő, és legalább három órán keresztül nem lehetett harminc csomónál gyorsabban menni. De aztán kisütött a nap, és lenyugodott a tenger. Steve és Eki utoljára kicserélték a szűrőket, és azzal teljes gőzzel a Skyli szigetek felé vettük az irányt. Amikor elsuhantunk amellett a pont mellett, ahol az első hajóval elsüllyedtünk, mindenki éljenzett. Ott már biztosak voltunk benne, hogy megcsináljuk. Már csak öt mérföldre voltunk a Skyly szigetektől, amikor helikopterek és rengeteg hajó érkezett a fogadásunkra. Este fél nyolckor értük el a Bishop Rock világító torony vonalát. Eki és Steve kimásztak a motortérből. Ők voltak az igazi hősök, akik végig küzdöttek három napot egy folytogató, szűk és hangos motortérben, miközben bokáigérő olajban állva próbáltak életet lehelni a motorokba. Deckpike lekapta a navigációs műszereket, mi pedig mind összeölelkeztünk. Megcsináltuk, sikerült. Utunk teljes menetideje három nap, nyolc óra és harminc perc volt. Több mint három ezer mérföldes utat tettünk meg, és két óra, kilenc perccel megdöntöttük a kék szalag rekordot.